Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина третя. Зіткнення світів. Розділ 20. Схоплені законом. Один. До другої години того дня вони вже були на сотню миль західніше, і Джеку Сойру здавалося, що він також біг за місяцем. Так легко все проминуло. Попри страшений голод, Джек повільно дрібними ковточками сьорбав воду з ржавого кухлика, чекаючи, коли вовк прокинеться. Нарешті вовк стрипинувся, сказав «Тепер готовий Джеку», посадив хлопчика на спину і під побіг до Дейлвіва. Поки вовк сидів на тротуарі і намагався злитися з оточенням, Джек зайшов до Дейлвівського «Бургер Кінга». Він змусив себе спершу пройти до чоловічого туалету і роздягнутися там до пояса. Навіть у туалеті його зводив з розуму запах смаженого м'яса. Рот наповнила слина. Джек помив долоні, руки, груди, обличчя. Тоді засунув голову під кран і помив волосся рідким милом. Зім'яті паперові рушники один за одним летіли на підлогу. Нарешті Джек був готовий підійти до прилавку. Дівчина в уніформі витріщалася на нього, поки він робив замовлення. Через мокре волосся, вирішив він. Чекаючи на приготування страв, дівчина відійшла, притулилася до віконця видачі і продовжила безсоромно розглядати хлопця. Джек вгризся у перший вопер, щойно повернувся до скляних дверей. Сік побіг під боріддям. Хлопчик настільки зголоднів, що навіть не намагався жувати. Аби з'їсти великий бургер, йому вистачило трьох гігантських укусів. Джек уже збирався четвертим укусом прикінчити рештки, коли помітив крізь двері, що навколо вовка зібрався натовп дітвори. М'ясо застрягло в горлі, а шлунок стиснувся. Джек поквапився до виходу, намагаючись проковтнути телячий фарш, розм'яклий хліб, пікулі томати і соус. Діти на вулиці оточили вовка з трьох боків, витріщаючись на нього так само нахабно, як і офіціантка на Джека. Вовк сидів на опочепки на асфальті, відійшовши від фастфуду, якому гадалі. Він вигнув спину і втягнув голову, мов черепаха. Вуха, здавалося, прилипли до голови. Їжа застрягла в Джековому роті, наче м'ячик для гольфа. А коли він судомно глитнув, вона ледь просунулася вниз. Вовк краєм ока зиркнув на Джека і, вочевидь, розслабився. Високий чоловік років 20 в синіх джинсах відчинив дверця та пошарпаного червоного пікапа, що стояв на узбічі футів за 5-6, притулився до кабіни і з усмішкою почав спостерігати. «Тримай бургер, Вовку!» – максимально безтурботно промовив Джек. Він простягнув коробку Вовку, то її обнюхав, потім підвів голову і відкусив величезний шмат від коробки. Вовк почав методично жувати. Діти, ошелешені і зачаровані, підступили ближче. Дехто загиготів. «Що він таке?» – спитала маленька дівчинка з двома косичками, підв'язаними пухнастими рожевими стрічками для пакування подарунків. «Він монстр?» – коротко підстрижений хлопчик років шести став перед дівчинкою. «Він галк, так? Він справжній галк!» «Аго, аго, правда?» Вовку вдалося дістати те, що залишилося від вопера, з картонної коробки. Він долоною заштовхнув у рот увесь бургер. Шматочки латуку упали між його піднятими колінами. Майонез і м'ясний сік потекли по підборіддю та щаці. Решта перетворилася на брунатну масу, що перемелювалася гігантськими зубами вовка. Прокопнувши, він заходився вилизувати коробку. Джек м'яко забрав її у вовка з рук. «Ні, він просто мій кузен. Він не монстр і не галк. Чому б вам, дітки, не піти звідси? Облиште нас. Дайте нам спокій». Вони далі витріщалися. Тепер вовк облизував пальці. «Якщо ви й далі вилуплятиметеся на нього, він розізлиться. Не знаю, що він тоді зробить». Хлопчик із короткою стрижкою досить часто бачив трансформації Девіда Баннера, аби уявити, що гнів може зробити з цим жахливим хижаком Бургер Кінга. Він відступив. Більшість інших дітей вчинили так само. «Ідіть, будь ласка», – сказав Джек, але діти знову застигли на місці. Стискаючи кулаки, вовк здійнявся над землею, як гора. «Забив вас Бог! Не дивіться на мене!» – проривів він. «Не змушуйте мене почуватися дивним! Усі змушують мене почуватися дивним!» Діти кинулися навтяки. Важко дихаючи, вовк стояв із червоним обличчям і дивився, як вони тікають головною вулицею Дейлвіла і ховаються за рогом. Коли вони зникли, він обхопив груди руками і швидко глянув на Джека. Погляд повнився болим і нерішучістю. «Вовку не треба було кричати», – сказав вовкулака. Вони ще такі маленькі. Великий переляк піде їм на користь, пролунав чись голос, і Джек побачив, що юнак, який досі стояв, притулившись до кабіни червоного пікапа, посміхається до них. Я сам ніколи раніше такого не бачив, то кажеш кузен? Джек підозріло кивнув. Слухайте, не хочу, щоб ви приймали це на себе. Він підійшов до них звичайний темноволосий юнак у теплій жилеці і картатій сорочці. «А особливо не хочу, аби хтось почувався не таким, як усі, розумієте?» Він замовк і звів руки долонями до них. «Чесно, я лише подумав, що ви, хлопці, схоже, вже деякий час у дорозі». Джек зиркнув на засоромленого вовка, який досі обнімав себе за плечі, але також поглянув крізь круглі окуляри на цього типу. «Я сам такий», – сказав чоловік. «Ей, повірте, в рік, коли я випустився зі старої доброї СД, ну, знаєте, старшої Дейлилскої, то на попутках дістався до Північної Каліфорнії і назад. Одним словом, якщо ви прямуєте на захід, я можу вас підкинути». «Не можу», – учним театральним шепотом промовив Волк. «Як далеко на захід?» – спитав Джек. «Ми хотіли би потрапити у Спрінгфілд, у мене там друг». «Але проблема, сеньор!» – юнак знову підвів руки. «Я їду в Каюгу, саме за кордоном Іллінойса. Дайте я зжую бургер, і ми поїдемо. Дорога пряма. За півтори години, може й менше, ви будете на півдороги до Спрінгфілда. «Не можу!» – знову засупів Волк. «Є тільки одна заковика. У мене на передньому сидінні лежить кілька речей. Комусь із вас, хлопці, доведеться їхати в кузові. Там може бути...» Трохи вітряно. Ви навіть не уявляєте, наскільки це чудово, промовив Джек, кажучи щиру правду. Побачимося, коли повернетеся. Вовк став пританцьовувати від хвилювання. Чесно, ми будемо тут, містере, і дякуємо вам. Щойно чоловік пройшов крізь двері, Джек повернувся до Вовка і зашепотів щось йому на вухо. Коли юнак на ім'я Біллі Бак Томпсон повернувся до пікапа, тримаючи дві коробки з операми, то побачив спокійного вовка, що стояв на колінах у відкритому кузові і тримався руками за борт. Рот його був роззявленим, ніс задертий догори. Джек сидів на пасажирському сидінні в оточенні громістких пластикових пакетів, що були обмотані скотчем, зшиті і, зважаючи на запах, добряче покроплені кімнатним освіжувачем. Крізь прозорі стінки виднілися довгі, схожі на листки, зеленуваті пагони. Обрізані пагони вкривали бруньки. «Припускаю, ти досі голодний», – сказав Біллі, і кинув в опер вовку. Тоді мостився на водійське сидіння, що відмежовувало Джека зваленими в купу пакетами. Я гадав, він його зубами вхопить. «Не сприйми це як образу щодо твого кузена. Ось, тримай. Свій він уже ум'яв». Усю сотню миль, яку вони проїхали на захід, вовк радісно дурів від того, як вітер свистів у вухах. Його загіпнотизувала швидкість і різноманіття ароматів, які в процесі цього польоту вловлював його нюх. Очі горіли і блищали, відчуваючи найменшу зміну вітру. Сидячи ззаду, вовк крутив головою туди-сюди і підставляв ніс потокам повітря. Бак Томпсон розповів, що він фермер. Він говорив без перерви всі 75 хвилин, протягом яких втискав педаль газу, і жодного разу нічого не запитав у Джека. Коли саме неподалік від Каюги він повернув на вузьку брудну дорогу і зупинив машину біля кукурудзяного поля, яке, здавалося, простягалося на милі, він засунув руку в нагрудну кишеню і дістав звідти трохи прим'яту цигарку, скручену з тонкого, як тканина білого паперу. «Я чув про червонооких, але твій кузен – це просто сміхота!» – він кинув цигарку Джеку. «Коли збудиться, дай йому трохи цього. Краще будь-яких пігулок!» Джек швидко засунув косяк у кишеню сорочки і виліз із кабіни. «Дякую, Бако!» – сказав він водієві. «Чувак, те, як він їв, це було щось. Як ти змушуєш його слухатися? Кричиш «уперед, пішов!» Щойно вовк зрозумів, що подорож завершилася, зістрибнув із кузова. Червоний пікап поїхав геть, залишаючи по собі довгий шлейх пилу. «Давай ще так зробимо!» – закричав вовк. «Джекі, давай ще раз так зробимо!» «Боже, та я би з радістю!» – відповів Джек. «Ходімо, трохи пройдемося. Хтось точно скоро проїде». Він міркував, що удача повернулася до нього обличчям, що зовсім скоро вони з вовком перетнуть кордон Ілінойсу. Він був певен, що все пройде як по маслу, коли він потрапить до Спрінгфілда, у школу Тайра, до Річарда. Однак Джек досі жив часом хліба, де нереальне роздувало і деформувало реальне. І коли знову почалися неприємності, усе сталося так швидко, що він не міг нічого контролювати. Багато днів минуло, перш ніж Джек побачив Іллінойс, І за цей час він знову встиг опинитися у хліві. 2. Неймовірно швидка зміна подій, яка завершилася Домом Сонця, почалася через 10 хвилин після того, як двоє хлопців пройшли повз надзвичайно маленький дорожній знак, який повідомляв, що тепер вони у місті Каюга з населенням 23 568 осіб. Самого містечка ніде не було видно. Праворуч тягнулося безкінечне кукурудзяне поле. Ліворуч – порожній обшир, завдяки якому вони бачили, як дорога трохи повертає, а тоді прямує до порожнього небокраю. Після того, як Джек збагнув, що наступну попутку вони, ймовірно, не зловлять, аж доки не потраплять у місто, на дорозі з'явилася машина, яка швидко наближалася до них. «Їхати в кузові?» – закричав Вовк, радісно звівши руки над головою. «Вовк їде в кузові, просто тут і зараз!» «Вона їде в інший бік», – сказав Джек. «Заспокойся і пропусти її, Вовку. Опусти руки, бо водій вирішить, що ти сигналиш йому». Вовк неохоче опустив руки. Машина проїхала до повороту, що вів просто до Джека і Вовка. «Не їдемо в кузові зараз», – спитав Вовк голосом ображеної дитини. Джек похитав головою. Він вдивлявся в овальний медальйон, намальований на запилених дверцятах машини. Там міг бути напис «Окружна паркова комісія». Державний захист дикої природи. Ця машина могла належати хоч сільськогосподарському агентству штату, хоч ремонтній службі Каюги. Але коли авто повернуло, Джек побачив, що машина поліційна. «Це коп, Вовку! Поліціянт! Продовжуйте спокійно, без фокусів. Нам не треба, щоб він зупинявся». «Хто такий копіціянт?» Голос Вовка заповнив темно гніди і гнів. Він бачив, що машина мчить просто до них. «Коопіціянт вбиває вовків?» «Ні», – сказав Джек. «Вони точно ніколи не вбивають вовків». Слова не подіяли. Вовк схопився за руку Джека. Його пальці тремтіли. «Вовку, будь ласка, відпусти мене», – заблагав Джек. «Він вирішить, що це дивно». Рука вовка опустилася. Поки патрульна машина наближалася до них, Джек поглянув на фігуру водія, обернувся і відійшов на кілька кроків убік, щоб поспостерігати за вовком. Побачене впевненості йому не додало за кермом сидів коп із широким, схожим на тісто деспотичним обличчям на місці вилиць у нього виднілися синювато сірі шари жиру, а на обличчі вовка відбився жах, очі палахкотіли, ніздрі роздувалися, він шкірив зуби. «Тобі справді сподобалася поїздка в кузові тої вантажівки?» – спитав Джек. Жах трохи втамувався, і Вовку майже вдалося видавити усмішку. Поліційне авто промчало повз. Джек зрозумів, що водій озирнувся, вивчаючи їх. «Усе гаразд», – промовив хлопчик. «Він їде далі. Усе чудово, Вовку». Він обернувся, коли раптом почув, що гуркіт поліційного авто знову наростає. Копіціянт повертається. Напевно, повертається в каюгу. Давай, роби, як я. Не витріщайся на нього. Вовк та Джек почвали далі, вирішивши ігнорувати машину, яка, як здається, навмисне плелася за ними. Вовк чи то застогнав, чи то завив. Авто виїхало на дорогу, проїхало повз них, спалахнуло гальмівними вогнями і, спинившись поперек дороги, заблокувало друзям шлях. Офіцер розчахнув дверцята і поставив ногу на землю, тоді підвівся із сидіння. Зростом він був приблизно з Джека, а вся вага містилася в обличчі та животі. Ноги тонкі й кістляві, а руки та плечі як у звичайної людини. Черево, заховане в коричневу уніформу, звисало з обох боків широкого коричневого ременя, наче 15-фунтова індичка. Просто вмираю від нетерплячки сказав коп, спираючись рукою на відчинені дверцята. «Яка там у вас історія? Коліця!» Вовк відступив за Джека, втягнув плечі, а руки засунув глибоко в кишені комбінезона. «Ми йдемо у Спрінгфілд, офіцере, сказав Джек. «Ми голосували, хоча, здається, нам не треба було цього робити». «Тобі здається, що не треба було, трясця!» А хлопець, що намагається сховатися у тебе за спиною, то вуки чи хто? Він мій кузен, Джек скажено швидко думав. Історію треба було підлаштовувати під вовка. Мені треба довести його додому. Він живе в Спрінхвілді з діткою Гелен. Я маю на увазі з моєю тіткою Гелен, тією, що шкільна вчителька, у Спрінхвілді. Що він накоїв? Утік звідкись? Ні-ні, нічого такого. Це було просто... Коп втупив в них нищівний позбавлений жодних емоцій погляд. «Імена!» Хлопчик зіткнувся з дилемою. Вовк точно називатиме його Джеком. Байдуже, яке ім'я він назве копу. «Мене звуть Джек Паркер, а його...» «Завжди!» «Хай цей тупак сам мені скаже!» «Ну жбо, ти пам'ятаєш своє ім'я, придурку!» Вовк зіщулився за Джеком, вдавлюючи щоки у плечі він щось пробурмотів Не чую тебе, синку, Вовк пролунав шепіт Вовк, мені певно треба було здогадатися. А прізвище яке? Чи вони просто дали тобі номер? Вовк заплющив очі і стиснув ноги. Ну ж бо, Філе, промовив Джек в надії, що це одне з тих імен, які Вовк міг би запам'ятати. Але щойно він замовк, Вовк здійняв голову, вигнав спину і загорлав. «Джек! Джек! Джек! Джек! Вовк!» «Ми часом кличемо його Джеком», – втрутився хлопчик, розуміючи, що вже пізно. «Це тому, що він мене дуже любить. Іноді я єдиний, хто може дати йому раду. Я, коли довезу його додому, певно, залишусь на кілька днів у Спрінфілді, щоб переконатися, що він нормально освоївся». «Мене вже нудить від твого голосу, Джекі». «Чому б тобі і старому доброму філу Джеку не сісти на заднє сидіння? Ми поїдемо в місто і в усьому розберемося». Коли Джек не ворухнувся, поліціян поклав руку на руків'я величезного револьвера, що звисав з його ременя. «Лізьте в машину. Він перший. Я хочу дізнатися, чому ви опинилися за сотню миль від дому в навчальний день». «У машину. Негайно!» «Офіцере?» – почав Джек, а Вовк за його спиною прохрипів. «Ні, не можу!» «У мого кузена з цим проблеми», – продовжив Джек. «У нього клаустрофобія. Маленькі приміщення, особливо кабіни авто, доводять його до божевілля. Ми можемо їздити лише пікапами, щоб він був у кузові». «Лізьте в машину!» – гаркнув поліціянт. Він ступив уперед і відчинив задні дверцята. «Не можу!» – заволав Вовк. «Вовк не може! Смердить, Джекі! Там смердить, Ніс!» Ніс і губи у нього смикалися. «Або ти запхнеш його в машину, або я!» – зашипів коп до Джека. «Вовку, це буде недовго!» – Джек потягнувся до вовкової руки. Неохоче вовк дозволив схопити себе. Джек потягнув його до заднього сидіння поліційної машини. Вовк буквально на силу волік ноги по асфальту. На якусь мить здавалося, що все вийде. Вовк опинився достатньо близько, щоб торкнутися дверцят. Тоді він здригнувся всім тілом, уп'явся обома руками в дверну раму. Здавалося, що він зараз відірве половину даху, як цирковий силач роздирає на опіл телефонний довідник. «Будь ласка», – тихо сказав Джек, – «ми мусимо це зробити». Але вовк перелякався. Його переповнювала огида до того, що він унюхав. Він скажено трусив головою. Слина текла з його рота і крапала на дах авто. Поліціянт обійшов Джека і зняв щось з ременя. Хлопчик лише встиг помітити, що це не револьвер, перш ніж коп зі знанням справи вдарив вовка в основу черепа палицею. Верхня частина тіла вовка впала на дах машини, і вовк граційно сповз на запорошену дорогу. «Стань з іншого боку!» – сказав коп, чіпляючи палицю до ременя. «Нам таки треба затягти цей великий мішок з гівном у машину!» Через дві або три хвилини після того, як вони двічі опускали важке, безтямне тіло вовка на дорогу, вони їхали до каюги. «Я вже знаю, що трапиться з тобою і твоїм тупим кузеном, якщо він і справді твій кузен, в чому я сумніваюся?» Коп поглянув на Джека в дзеркальце заднього виду. Його очі наче вмочили у свіжу смолу. Уся кров у тілі Джека ніби стекла вниз по венах до п'яток, а серце підскочило вгору. Він згадав про цигарку в кишені сорочки. Він затулив її долоною, а тоді забрав руку, перш ніж коп зміг щось побачити. «Мені треба вдягнути на нього черевики, вони злізли». «Забудь про це», – сказав коп, але не став заперечувати, коли Джек нахилився. Хлопчик, якого тепер не було помітно в дзеркалі, спершу натягнув один із порваних по шву лоферів на голу п'ятку вовка, тоді дістав косяк із кишені і запхав до рота. Він розкусив його, і сухі дрібні часточки з дивним трав'яним смаком висипилися йому на язик. Джек заходився їх пережовувати. Щось почало дерти горло, і він конвульсивно підскочив. Приклав долоню до рота і спробував прокашлятись із зімкнутими губами. Прочистивши горло, він поспіхом проковтнув усю вологу і тепер доволів язку марихуану. Джек провів язиком по зубах, збираючи рештки. Попереду на вас чекає кілька сюрпризів, – сказав коп. – У вашій душі пролється трохи сонячного світла. – Сонячне світло проллється в мою душу? – спитав Джек, припускаючи, що коп все ж таки бачив, як він засовував косяк до рота. – А ще на руках з'явиться кілька мозолів, – додав коп і радісно всміхнувся винуватому Джековому відображенню у дзеркалі заднього виду. Муніципалітет Каюги був похмурим лабіринтом неосвітлених коридорів і вузьких сходів, які постійно здіймалися вгору вздовж однаково вузьких кімнат. У трубах текла і булькала вода. «Дозвольте я вам дещо поясню, дітки», – сказав поліціянт, ведучи їх вузькими сходами праворуч від себе. «Вас не арештовано, зрозуміли? Вас затримали, щоби розпитати, і я чути не хочу ніякої херні про один телефонний дзвінок. «Ви між небом і землею, поки не скажете нам, хто ви і куди прямуєте», – продовжив коп. «Чуєте мене? Між небом і землею. Тобто ніде. Ми побачимося із суддею Фейрчайлдом. Він суддя першої інстанції, і якщо ви не розкажете нам правду, то матимете охріненно неприємні наслідки». «Нагору, худко!» – поліціянт відчинив двері. Жінка середнього віку в окулярах з дротяною оправою і чорній сукні підвела погляд від друкарської машинки, що стояла біля дальньої стіни. «Ще двоє втікачів!» – сказав коп. – «Перекажи йому, що ми вже тут!» Вона кивнула, зняла слухавку, промовила кілька слів. «Можете заходити?» – сказала секретарка. Її очі ковзали з Джека на Вовка і назад. Коп проштовхав їх перед покоєм і відчинив двері кімнати, що була вдвічі більшою за попередню. Уздовж однієї стіни стояли шафи з книжками, а на іншій висіли оправлені в рамки фотографії, дипломи, сертифікати. На вікні навпроти дверей висіли жалюзі. Високий кістлявий чоловік у темному костюмі зі м'яті білій сорочці і вузькій кроватці з бляклим малюнком підвівся за подряпаного дерев'яного столу шести футів завдовжки. Обличчя – рельєфна карта зморщок, а чорне волосся – явно пофарбоване. Давній запах цигаркового диму завис у повітрі. «Отже, що тут у нас, Френкі?» – диво глибокий, майже театральний голос. «Пацанва! Я підібрав їх на Френкліч Роуд, саме біля Томпсонових угідь!» Зморшки судді Фейрчайлда зібралися в посмішку, коли він зиркнув на Джека. Синку, у тебе є якісь документи на підтвердження особи? Ні, сер, відповів Джек. Ти сказав офіцеру Вільямсу всю правду, бо він іншої думки, інакше вас би тут не було? Так, сер. Тоді розкажи мені свою історію. Він вийшов за столу, збуривши тонкі шари диму над головою, і чи то присів, чи то притулився до найближчого від Джека кута столу. Примружившись, він закурив цигарку. Джек бачив, що в глибоко посаджених блідих очах судді, які витріщалися на нього крізь цигарковий дим, немає милосердя. Ще одна мухоловка. Джек глибоко вдихнув. «Мене звуть Джек Паркер. Це мій кузен. і Його також звуть Джек. Джек Вовк. Але його справжнє ім'я – Філіп. Він жив з нами в Дейлвілі, бо його батько помер, а мати захворіла». «Я просто відвозив його додому в Спрінгфілд». «Він тугодум, так?» «Трохи повільний», – сказав Джек і поглянув на Вовка. Приятель ще не зовсім оготався. «Як звуть твою матір?» – спитав суддя Вовка. Вовк не відреагував на запитання. Очі залишалися заплющеними, а руки він засунув до кишені. «Її звуть Гелен», – сказав Джек. «Гелен Воген». Суддяков знов зі столу і повільно підійшов до Джека. «Ти пив, синку? Тебе трохи хитає». «Ні». Підійшовши на фут до хлопчика, суддя нахилився до нього. «Дихни». Джек розкрив рота і її видихнув. Хм, «Ні, жодного перегару». Суддя знову випростався. «Але правду ти сказав тільки зараз, так?» «Ти мене намагаєшся надурити, хлопче?» «Пробачте, що ми ловили попутки», – сказав Джек, розуміючи, що тепер треба бути дуже обережним. Не тільки тому, що від цього залежала їхня звоком свобода, а ще й через те, що йому стало важко вимовляти слова. Здавалося, ніби все неймовірно сповільнилося, як і в хліві секунди розходилися з метрономом. Насправді ми й не сильно голосували, бо вовк, тобто Джек, ненавидить машини. Ми так більше не робитимемо. Ми не накоїли нічого поганого, сер, і це щира правда. Ти не розумієш, синку, промовив суддя, і його глибоко посаджені очі знову зблиснули. Він же насолоджується цим, збагнув Джек. Суддя Фейрчальд повільно повернувся до столу. «Питання не в голосуванні. Ви, двоє хлопчаків на дорозі, бредете з ні звідки, в нікуди, справжні сінькі мішені для неприємностей». Голос його нагадував темний мед. «У нашому окрузі є, як ми вважаємо, незвичайний заклад. Штат його схвалив і, між іншим, фінансує. Який створили, аби напряму допомагати таким хлопчикам, як ви». Він називається «Біблійний дім сонячного Гарднера» для заблукалих хлопчиків. Робота містера Гарднера з юнаками, що скочили в халепу, справді дивовижна. До нього надсилали складні випадки, і через деякий час ті хлопчики на колінах благали Ісуса про прощення. І це я вважаю дуже особливим, хіба ні? Джек гликнув. У роті було навіть сухіше, ніж коли він сидів у хліві. «Сер, нам дійсно треба терміново потрапити до Спрінгфілда. Усі хвилюватимуться». «Дуже в цьому сумніваюся», – сказав суддя, всміхаючись усіма своїми зморшками. «Але скажу тобі ось що. Щойно ви вирядитися в Дім Сонця. Я зателефоную у Спрінгфілд і спробую знайти номер цієї Гелен». «Вовк, так? Чи вона Гелен Воген?» «Воген», – сказав Джек, і червоно-гарячі рум'яна залили щоки, наче його била пропасниця. «Гаразд», – кивнув суддя. Вовк захитав головою, кліпнув і поклав руку Джеку на плече. «Приходиш до тями, синку?» – спитав суддя. «Можеш назвати мені свій вік?» Вовк знову кліпнув і поглянув на Джека. "16", відповів Джек. «А тобі?» «Дванадцять». «Он як? Я вважав, ти на кілька років старший. І ще одна причина, чому тобі треба допомогти, поки ти не вскочив у якусь халепу. Що скажеш, Френкі?» «Амінь», – промовив коп. «Ви, хлопчики». «Повернетеся сюди за місяць», – сказав суддя. «Поглянемо, чи покращає ваша пам'ять? Чого у тебе такі налиті кров'ю очі?» «Їм трохи дивно», – сказав Джек, і коп загавкав. Через секунду хлопчик збагнув, що той сміявся. «Забери їх, Френкі», – сказав суддя. Він уже тягнувся до телефону. «Через 30 днів ви будете зовсім іншими хлопці. Повірте мені». Коли вони спускалися сходами будівлі муніципалітету з червоного каменю, Джек спитав Френкі Вільямса, чому суддя цікавився їхнім віком. Коп спинився на нижній сходинці і повернувся, щоб пронизати Джека своїм гострим поглядом. «Сонячний старий зазвичай приймає хлопчиків з 12 років і відпускає в 19». Він ощирився. «Хочеш сказати, що ніколи не чув його по радіо? Він наша найбільша знаменитість». Певен, що про старого сонячного Гарднера знають навіть у Дейлвілі. Зуби у копа були маленькими, безбарвними і кривими. 3. Через 20 хвилин вони знову опинилися на сільській дорозі. Як не дивно, але вовк заліз на заднє сидіння поліційної машини майже без заперечень. Френкі Вільямс відчепив палицю і спитав, «Хочеш іще, урод кончений?» «Хто з нами, може, клепки побільшає?» Вовк затремтів, знову засопів, але поліз за Джеком у машину. Він миттю затулив ніс рукою і заходився дихати ротом. «Ми втечемо звідти, Вовку!» – прошепотів Джек другу на вухо. «Кілька днів, і ми зрозуміємо, що робити!» «Не базікати!» – долинуло з переднього сидіння. Джек невідомо чому розслабився. Він був певен, що їм пощастить утекти. Він відкинувся на пластикове сидіння, тримаючи вовка за руку, і милувався полями, що пролітали мимо. «А ось і він! – крикнув Френкі Вільямс. – Ваш майбутній дім!» Джек побачив дві поєднані між собою стіни, що сюрреалістично виросли серед поля. Височенні, за ними нічого не можна було побачити, стіни Дому Сонця увінчувалися трьома рядами колючого дроту, а в цемент було встромлено уламки битого скла. Тепер машина їхала між порожніми полями, обмеженими огорожами, в яких чергувалися колючий і звичайний дроти. «У них тут 60 акрів», – сказав Вільямс. «І скрізь стіни або огорожі. Краще, повірте, хлопчики самі їх зводили». Широка залізна брама, що переривала собою обшир стіни, вела на територію дому. Щойно авто повернуло на під'їзну доріжку, вона прочинилася скорившись якомусь електронному сигналу. «Камера», – пояснив коп. «Вони чекають на свіжу рибу». Джек нахилився вперед і притиснувся обличчям до вікна. Хлопчики в джинсових піджаках працювали на довгих полях із обох боків. Копали, загрібали граблями, штовхали тачки. «Ви, двоє гівнюків, щойно заробили мені 20 баксів», – сказав Вільямс, «І ще 20 судді Фейерчайлду». Хіба ж не чудово.